Internet eta teknologia berriak Azte artea dugu eta asteartero egiten dugun bezalaxe, informatika eta teknologia berriei tartea eginen diugu hemen argiuruan saioan gure enda plazagune enpresakojurenka? Segun on. Egun on usti. Zemos no? Ondo bereis. Bueno, Lenik eta bein eh bueno, bai kontu ditugu eta aztertu dezagun streaminga blurrea hiltzen doa o akatzen doa o. Bueno, Lenik eta bein e, zer da streaminga? Ze agian e, entzule askok ez dakik. Bai, bueno, biak igual ez dira ezagun. Bai, streaming Blu-ray e, bera ere ez. bueno, streaminga da, nolabait e, internetetik eh ikusteko, deskargatu gabe ikusteko sistema bat, bai. Odiriz, bai, bideoak edo YouTube-bera streaming moduko eh zerbitzua da eta hortik posikusi pues, dezakeu bai, ba, pelikula, bideoak eta bar, eta baita ere musikarekin ere streaming bidezko zerbitzuak badaude, ez? ada deskargatu gabe eduki hori ba, ikusteko edo entzuteko baliaduen sistema bat, ezta? Eta blu da nolabait ba DVD-aren ondorengoa bezala zen e, sistema bat, ezta? Hala, oso kalitate altuko DVD bat, nolabait definitzeko, ez? Hmm. Eta, hasi bueno, ba, bat, ziren batez ere pelikulak eta eh va ba, horretan ateratzen, ez? Bakarrengo eta boz, eh, hd eh HDko daude eta nolabait, ba, oso kalitate altuan eh, pelikula ikusteko eh, formatu formato bat edo da, ez? Mhm. Uh -huh. Ezagileen eh, agian nire inpresio da, eh, baina nire inpresio beintzat blu ez dago hain hedatua DVDa bezala, ez. Ke ba, ke ba, ke ba. Ba zaindu direz. hori izango zela urrengo eztagi estandarra edo Bueno, bate denbora gutxian ba, bilatu, bilakatu da gure, bueno, ein pixkat bajatzen aida, ez? Baina bilakatu momentuetan bilakatzen ba gure egunerokoan, ez? Ba dugu da genon, edo gure e, artsibuak gordetzeko eta argazkiak eta gordetzeko bate DVDak e, generatzen geritun. Eta hor aterasan Blu-raya, pues asko serez potenteago eta batez ere kalitatea aldetik eta irudi kalitate asko sobea azkentzen duen formatu bat, Baina, eh, hor pixkana, izan eh, piskana gaina PlayStationak ere ekartzen zuen Blu-ray irakurtzeko, mm -hmm. ba, sistema bat ere, baina inundu ginora ez da eta da datu, eh? Eta horren eh, ba, eragileenaguzien internet bera izan dala, ez? Eta, ba, eta streaminga bera, noski, ez? Ba, jendeak ba, holako formatuak galde bateauzten da, ez? Eta gehiago jotzen du zarera, pues eduki, eduki bila, Bai, streaming bidez ez bai deskargarako, baina bueno, azkenaldian Pues estremiña e, indarrazko hartzenagida, ez. Gente mm -hmm. askok digo mintzat, eh, bueno, ba, esan dezuna, ez? Deudia azkar sartu zela gure itxeetara mm -hmm. eta, bueno, ba, garbigailua edo plantximino lenostikan sartu dela, digo mintzat, eh? Eta VHSa egun batetik bestera borratu zuena, bai? bai ez? Oi oh, e da, oi e da, da eta VHSa, pues hori. E, denok gertu zen etxe guztitan bi aparatuk eta hu behatxea esabatik eta bestea no, baina hu behatxea eztetan alpea elperre giritu zala Oza, ja... eta dugu edakin zentazioak gauza apera garratzen edela, etxe guztitan izango du dugu edo bat baina zentazioak gero eta gutxiago erabiltzen den e, gailua bat dela, bueno, zentazioak ziur no? gertu gutxiago erabiltzen dala eta E adibien nausiaa da nik ere adibi baina telebtak eta ez eta telebista ia oain erotera joutagabe behintat ia telebista guztie dute WiFi konexsio bat e, edo Internetago konexsioa bat e, eskura ez. Oran horrek albi diretzen duna da, ba ez edozi momentutan interneta mm -hmm. konektatzea, eta hainbat egune daude bai telebiste bere eskatu dituzten eskaintzen duten televizionala hartkoak edo bestelako guneak non ba, dakaueedozein eduki eskuratako Aukera, ez. Eh? Oduan, e... Eh... Ba, gero eta uste dutean DUD-ak, gero eta zerbitzu txikiago izango dula gure gure etxetan. <hazurra> bai, eta nik eh, adibidez, babut e... Eh bai estasiona baino nik ez diote asko diferentzia asko nebaritzen ez dagin ni ez ez dutano asko ulertzen baino hombre bai soinu aletik eta irudi aletik bai baino ez diote asko nebaritzen eta gainena blu rayak garestiago dira bai bai, <laughs> bai hori da hori da Bai, bueno, bai, ba, aldea egon badago, eh? eta bero nik ustez badala baita ere e, edukiaren e, kalitzen arabera, ez, ba, segun eta ze pelikula edo eduki ikusio garrotzen, segun bat ikusio beztea antzen batzen dala ez. Baina aldea egon badago, bai, e, gertatzen dala nik ustez burraia niko desaperzibido batzen nahi dala ez, eta ziur naho nik galetuko garen ugure etxetan, e, jendak ez dakila, ez du laino ez dintzun zenbaitek ez, Rani, ziur naho nire guraso egaltuko anio, <laughs> Blue Rays, pues Arastrix de la Jaingo, ¿es? Eh? Estala está nolaiz sozializatu den edo zabaldu den formatu bat inondik inora. Uh -huh. Bueno, quiero ere, bueno, esan dugu streaminga baino pirateriak ere kalte eingo dio noski. Bai, bueno, en relación a todo legalada nola bai. O sea, estoka Baina bueno, sarean bak guzer da on, eh Streaming, oza, doako streaming zerbitzu legala badaude, pekoak ere bai, baina bueno, dela dakigun bezala, pues eduki bat eduki badago ere libre, o sea, libre. E, bueno, pirata, no laite zateko, eta guzti horrek ere noski eragina du, pues holako formatu itxietan, ez? Azken fine formatu itxea eta ba eragin zuzen aut e eh bueno, ba interneteko ez guzti hauek. Bueno, e, ikusiko dugu ega zer gertaznean e, streamingan egin, Ni, nik uste hitz egin godu gula hontaz, e? e, da dozen saioetan, jule? Ba, nik uste zalantza egabe streaming modelua hodala, epe motzean izango dugun e, eduki edo telebista ikusteko edo musika entzuteko e, internet bidez, e, Ba, ere du Navarren e, protagonista hori izango dala, iruditzen zaitez. Mm -hmm. Bueno, gaia zae hartutako dugu Julen eta nahi mm -hmm. e, atentzioa ditu egiten e, albiste bat. Guk uste dugu mundu guztiak e, e, e, erabiltzen dituela, bai Facebooka, bai Twitterra, mm -hmm. bai WhatsAppa, baina badirela e, aimat e, gazte ez dutenak erabiltzen, e, ni mintzat harritu egiten naiz, e, denak. Oh, bai, bai, bai, esan ed... <laughs> Bueno, ba, daneako da jende ez, baina bai egia dela, bueno, badiru tendentzia hori ez. Oso jende, ba, ez dakit, etenologia zalea, eta muikorrak, eta muikorran interneta, eta interneteko erabiltzaia dianak, baino bere izten dutena, pues, sare sozialen gai hori ezta, eta sare sozialetan, pues, presentzialik ez dutenak, edo izbaite beren kontua sortu da, baina erabiltzen ez dutenak, ez tanikort, bueno, ba ni uzer jendaren izarekin bad datorrela, ez? Ba, batzuk nahiago hautes zuzeneko harremana eta pixkate Facebook eta 20 talako bauto olako, ba, olako ezakite, estia ez oso errealo, neko errealo zalekoak gustela dira eta bueno, estia oso errealak, ez niko virtuala da guztia, ez? Ordan badago jende bat ba horretatik e, paso egiten duna eta norbait pues e, de la señala colako zale sozialen intzumi bezala, ez? Eta ez dituztenak nei gainera erabiliko, ez. Mhm. Mm Zei nei atensioa de Judith, eh ze eh, bueno, eh otuta gaude hain, ez? Eh bueno, ba biele questo qua o Facebooka baino badirudi jendeak lenoko teknologia naya osole, tan ikere, eh agian zen leno launekin eta gihatzeko aurreko egunean giatzen zinian eta bai, atean dei bai. bazenun bat chirrinja jo eta main bai. WhatsAppag eta bizkat oh, eh, ho hoztu egin du ez eh, erlazio baiulen bai bai, bai bai bai eta mui it, txitira daia ni justu bat asteburorenetan komentatzen genuen ez lagun batzuekin ez? eta, gineane, kare ginean, eta bixatez, ba hori ginen eh eta pixkat lagun baten bila ez eta garei baten nola izatentzan ba ibiltzen sinala posta berna lagun horren bila ez edo jendeari galdezten zineen herriko beste bazio galdezten zena ikusi uzu hau edo bestea eta on uh -huh. ba, gustorik jaltu dainda zuzenean mui hartzen dugu edo deitzen diogu edo SMS badi jatzen bat dugu edo WhatsAppe WhatsApp bidez sentu abernun nun, nun e, kristo illa ez orduan Bai erlazioak itxi dula, ez? Azken finak gure zirkulora mugatzen geha gehiago, eta, bueno, ba, lehenoko romantisismo hori bues galdu inda, ez? Eta, bueno, ba, zentuaten ere pena baten dit, ez? Baina, bueno, orla bai. gara pena edo ez dakit, onerako, txarrerako, baina hau da, da torkibona bueno, Eta, azkenik, amaitzeko labur labur, ez uh -huh. diguterako hor <laughs> Aipa da, aipatuko dugu, izan ere e, bi telefono konpainiak, bai, bodafone eta bai, eta oran ba bere bezeroek eskaintzen diete, bodafonek adibidez, berrunda, da, e, laro geita emenetzi eurotan, mobista rekorendik ez, baina gero ere, hor txedago ez, polemika, enpresa hauekin, mobilia dela eta, ja ez dala izangoen errexa e, telefonoaz aldatzen, izan ere, galerak dituztenako, Julen. Hori da, hori da. Badirudi, bueno, bi zukei aparato bi konpanyaiek, bueno, e berria salduko dutela. Horren prezio morristuan, ez? Eta albiste igual hori da, ez? Ze badir tendentzia ere hori da. Nolbait konpanya hauek eri diraia kentzen, o sea, estrategia hori baztertzen, ez? Hau da, e, aparatua merkeago saldu eta gero ba batekin lotu, ez? eta tendentzia joiztu alderantzizkoa da ba, mobilzarreko azteru bete tengenula, ba, mobilzarrenola izan duen iaztuela, e, duela ba, telefonorik e, merkeago edo duain eskainiko, baizik eta eingo duela da, pues, telefonoak nolabait eh erosteko e, erreztasunak eman eta horrekin lorten dutena da, ba biskate, ileroko, edo minutuko tarifak e, jaistea, ez? Eta bueno, bizkate, ba fonetaboren txagaipatekin, ba buizt, alderantzizko Estrategia bat erabiltzen aizia, ez? Uh -huh. Baina, bueno, igual difenta da, eta telefonoa, daipat bat badaf, baki ba, guai patak ere, joazze, ikus minetaze, bademanda sortzen duen, eta bueno, ba, egia zen, apete zigarria da, ez? Berndola horretan beretzi eurotan ba, ba. bat, <laughs> izatea. Gero ikusi beharko da, e, prezio horretan emango izue, baina gero ileroko... Baina ikuste amaboste euroko dela merkena, amaboste euro kota ozera. Bai, aurri, bai, ez da gero horrekin zekonek zuzkan jodan, baina, bueno, ez da dañen plantebendu txarra ez, ematen dunez, ez, baina, bueno, hoxe, e... niko apetezik arria da ezkaintza, baina, bueno, ikusiko, guen diga guantote inbarko du, nire mintzat, zut mm. zuert hori izango guen diga, beharria eskuratzeko. Ba, plazaune enpresako jole minia, minia esker, eta hurrengo, hasta arte. Erki urtsi, zuei.